Ти типу по цілоденній праці над якоюсь книжкою в своїй лісовій хатчині надвечір прийшов до нас. Ми пили чай, я, ти і пан Генріс, Молодий татків практикант, прийнятий місяць перед тим. Тямеш його? Хлопець, ледве 26-літній, рум'яний, ніжний, як панночка. Так мало говорив у товаристві, рум'янився при кожній натіку на любов та на жіночий рід. Працював так пильно в татковій канцелярії, Такий тихий, сухняний, такий делікатний і чемний у Тямиш йому сіну? О, я думаю, добре тямиш. І тями до самої смерті. Ми пили чай на веранді. Пробували свіжі смородинові конфітури, що я наварила того дня. Ти дуже їх любив. А пан Генрис не терпів їх запаху. А я долила йому їх до склянки з чаєм.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 Світи, про які тобі не снилося, бідний мій Масіно. Світи, повні невимовної розкоші, вільної волі, палкого кохання. Я вже кілька день носила їх у серці, леліла і берегла, як свої найсвятіші святощі. І пильнувала, як ока в голові. Пильнувала, щоб не зрадитися з тим своїм скарбом перед тобою. Щоб навіть надмірний блиск моїх очей не зрадив перед тобою те, що там горіло та ясніло.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 Генріс посидів трохи і сказав, що мусить іти лагодити коні, бо ще сьогодні має поїхати до сусіднього села, передати якісь розпорядження тамошньому лісничому. Відходячи, він ані глянув на мене. Ми лишилися обоє. Я споваженіла, ми мовчали хвилину. Ліс довкола нашого дому помалу тонув у нічній темряві. Сова загукала на доплистім дубі і дистрипанувся. Гарна птиця, сказав ти по хвилі, а коли отак загукає, то щось мені поневолі на серці моторошно робиться. Наче щось живе вмирає, додала я, і мені також пройшов мороз по тих словах, мов якийсь демон глузує з людської віри, з людського сподівання. І з людської любові, докинула я сентиментально. А мені було так смішно, так смішно. І знає чоловік, промовив ти по хвилині, колесова обізвалась ще раз, що все ж нічим не повинна, ні в яких демонських штуках не причасна пташка, а проте її голос робить такий ефект, чисто театральний ефект. Штука для штуки. «А ти певний, що за всею штукою не якась тенденція?» – запитала я. «Яка ж тут може бути тенденція?» Ну, а може справді який лихий демон у тій хвилі сміється над нами? Ха-ха, засміявся ти над нами. Чим же ми далися йому насміх? Нашою любові. Може він завидує їй? Хм, як на демона то все можливо. Та ми маємо міцне забороле на його стріли. Яке? Саму нашу любов, її силу, її щирість. Оту одвертість, що не пускає найменшої тіні між нами. Ти сказав все з таким дитячим довір'ям, з такою певністю, що в мене навіть не стало духу подразнити тебе. Я затулила тобі уста гарячим поцілуем. І ти, Масіно, так віриш мені? Запитала я. Хіба ж можна не вірити тобі? Не вірити цьому? і ти притиснув мене до себе і цілував мої уста. В тій хвилі від нашої возівні почувся дзвоник. Це Генрі збирається їхати, сказав йому ходу. Нехай собі їде місячно, сказав ти, держачи мене в своїх обіймах. Задопотіли коні, затрукотіла бричка, скрипнула брама. Я ще раз палко поцілувала тебе, і легенько увільнилася від твоїх обіймів. Хвилинку, масіно, я зараз буду тут. Я вибігла з веранди до салону, звідтам до свого покою, і тут мало не впала на ліжко. Мене душив шалений сміх, я залилася п'яним божевільним регодом. Ха-ха-ха, хвилинку масіно, я зараз буду тут. Ха-ха. Чи довго ти чекав? Ця хвилинка протяглася трохи довго. Мій бідний, мій глупий, недогадливий Масіно. Від тої хвилинки ми не бачилися і досі. Мій бідний, глупий, недогадливий Масіно. А ти то, багата, мудра, догадлива Марії, великого щастя доскочила. Адже скроплюєш сльозами. Оці картки. Стаєш мені, як жива перед очима, В тій останній хвилі нашого бачення. Веранда густо вросла диким виноградом. У однім куті простий дощаний столик. На ньому лампа. Ти з одного боку сидиш на кріслі, Я з другого. Генріс тільки що пішов. Ти ревочишся йому вслід. «Манюсю, – говорю я, – Ти дуже весела сьогодні. Так, дуже весела. А не можна знати, чого ти така весела. Мабуть, перед сльозами. Що ти, Люба? Відки тобі до сліз, пташина моя. І я беру твою руку і стискаю її. Ти встаєш і приступаєш до мене. Легенько виймаєш свою руку з моєї. Кладеш мені обидві руки на плечі. І поважно, тихо, дивишся мені в лице. В тім моменті і тепер стоїш, мовжива мені перед очима. На тобі прикальова сукня, червона, з білими круглими цятками. На шиї золота брошка з опалу, у волоссі металевий гребінець. Стоїш похилена наді мною. Мої очі спочивають на твоїх грудях, що злегка хвилюють під сукнею. Потім я підводжу їх на твоє лице, твої губи легенько тремтять. Пиш мене, а запитуєш ти тихо. Дитя моє, ти ж знаєш, як я люблю тебе. Я беру одну твою руку і тулю її до уста. Ти легенько відтягаєш її і знов кладеш на моє плече. Щось, мов здавлене зітхання, здіймає твої груди. А я сиджу і любуюся тобою. Любиш мене, масіно, по хвиливій мовчанці, знов запитуєш ти, Манюсю моя. І я обіймаю рукою твою талію і пригортаю тебе до себе, не встаючи з місця. Ти все починаєш тремтіти, твій віддих прискорюється, руки тремтять на моїх плечах. Та не вже все правда, масіно, запитуєш ти, «Не вже ти любиш мене? Як же я маю собі тобі все доказати? Як маєш доказати? Звільна немов з розчаруванням, повторяєш ти. І твій зір понад мою голову плуди десь у далечині. Як маєш доказати? Хіба ж я знаю. Щастя – це факт, який не потребує доказу. Мовив я не випускаючи тебе. Я щасливий.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 видалося мені профанацією цієї райської хвилі. Ти перша перервала їх своїм сміхом. Із подвір'я забрящав дзвінок. Ти вибігла, щоб не вернути більше. А я сидів на веранді, курив папіроску, пускав з неїдим тонкими клубками і плавав у рожевих хвилях розкоші, дожидаючи тебе. Дурень, дурень,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 Я бережу її як святість, як найдорожчу пам'ятку. Вона нагадує мені ті останні хвилі про бути з тобою. Буває так, що, дивлячись сама на себе, згадуючи свої пригоди, я починаю сумніватися. Чи я сама? Чи, може, моя душа війшла в якесь інше чуже тіло? В таких хвилях та сукня.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 Я споклала свої речі вже за дня і потайно передала їх йому. Він мав їх у себе на вузику. В своїм покої я лише написала татові карточку Пата Тусю, їду на пару день до тітки, до городка, дуже просила, не турбуйся мною. Положила йому на Бірко і вийшла. Ані хмариночки жалю не було в душі. О, пізніше, а жать пізніше прийшла вона, але вже не хмариночка. А порядна осіння хмара, що затяглася на триденну, та що я кажу, на трилітню сльоту. Як я сміялася, виїжджаючи з рідної хати, серце аж тріпалося, аж підскакувало в грудях, нема пташина, що виривається з клітки. Я, гарячо стискала Генрися, що мав обі руки зайняті, одною держачи вішки, а другої бать Я стискала його, цілувала, гризла з радості його рам'я. Мало не кусала його дівочу невинне лице. Гей, якби я була знала в тій хвилі про те, що дізналась трохи пізніше. Гей, якби я була знала. Ми заїхали до городка на 11. Саме пора була. Я зараз метнулася до знайомого жида, де, звичайно, ночували люди з нашого села. Сказала жидові, що приїхала сама. Не раз так приїжджала. І маю побути пару день у тітки. Чи не ночує в нього хто з нашого села, що завів би коні й візок назад до татка. І, в зараз знайшовся такий чоловік із нашого села. Я ще й тут написала татові карточку і передала тим чоловіком, дала йому корону. Втішився не барака, бо мав завтра пішки вертати три милі й тратити робочий. День. Обіцявся, що лише попасе коні, зараз поїде додому, щоб ранісінько бути на місці. Зрудувавши все, я побігла на двірець залізниці. Була крайня пора. Вже йшли сигнали, що поїзд рушив з каменеброду. Ще пару минут, і ми обоє з Генресем сиділи в окремім купе другої класи і всею силою пари гнали до Кракова. Між нами все було уложене. Генріс мав у Кракові родичів, його батько маючий купець, визначний краківський міщанин, що власне купив село з показним шматом лісу і для того і сина дав на лісову практику. Батько хоче віддати йому все в село в заряд, і буде дуже рад бачити сина відразу жунатим. Візьмемо шлюб у Мар'яцькому костелі, і по кількох днях гайда на село. Чудова підгарська околиця, розташуємося, розгосподарюємося, і зараз спровадимо до себе таточка. Ой, як гарно буде! Генріс навмисно не хотів наперед говорити таткові нічого. Ми знали, що татко не спротивиться моїй волі, а бачачи мене щасливою з Генрисем, і сам буде щасливий. От такі плани снували ми до самого Кракова, переплітаючи їх рясними поцілуями, пестощами, реготом та поважними розмовами. Генріс умів оповідати забавні анекдоти, і коли лише бачив хмарку задуми на моїм чолі, зараз починав якесь веселе оповідання, щоб розсмішити мене. Краковіна зустріла перша несподіванка. На двірці дуже нас пан Зигмунд. Генрис сказав, що це завсідатель дому його батька. Що це за гур'я такий, я не могла зрозуміти, та й не до того мені було. То був пан високий, сильний, плечистий, як педмідь, з великою чорною бородою, з малими блискучими очима, з понурим видом, від якого віяло якимсь холодом і жахом. Я відразу почула до нього антипатію. Але Генрис привітався з ним, як з добрим, любим знайомим, і розмовляв щось довго. Я сиділа в їдальні, снідала. Потім прийшов до мене Генрис і сказав, що його батьки виїхали до Варшави і віліли і нам зараз їхати туди. Там у них велика фамілія, і там має відбутися наше весілля. Пересидемо лише цей день у Кракові в готелі, бо їх власний дім виорендував на пару місяців пан граф Стенжицький для якихось заграничних гостей. Це все сказав йому пан Зигмунд. До мене він не зближався, завваживши, мабуть, що я глянула на нього тим боком, що на пса. А на ніч, мовив далі Генрі, стілуючи мене в руку, поїдемо далі. Пан Зигмунд вистарає нам паспорти і завтра повітаємо наших у Варшаві. Я була, незважаючи на втому, така щаслива і така весела, що навіть не пробувала розмірковувати ті історії. Я віддалася Генрису ві в розпалі своєї пристрасті. І мені байдуже було, де брати шлюб у Кракові чи в Варшаві. Ми поїхали до готелю. Я лягла спати. Генріс вийшов кудись. Прийшов ж на обід. Пообідали, попестилися. І Генріс знов пішов кудись. Казав, що має ще деякі інтереси залагодити. Вернувся надвечір. Паспорти для нас були вже готові. Властиво один для нього з жінкою. Яким лас йому на шиї почала пристрасно цілувати його, побачивши урядово затверджену ту свою титулятуру. Ми заплатили в готелі, поїхали на залізницю і за чверть години мчалися поспішним поїздом до Варшави. Генрис, Генріс. Якось я мало тямлю його. Так собі молокосос. Не любив глянути просто в очі. І хто б міг подумати, що він? А правда, старий лісничий поїхав був з дочкою до Львова. Два дні гостювали, приїхали в Трійці і привезли от того Генрися. Старий дуже тішився, що знайшов такого гарного практиканта. Хлопець хоч до рани приложи. З дуже доброго дому. Має укінчену лісову школу. Свідоцтва дуже гарні.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 Щось немов хапає за них, ти падеш, а під тобою земля провалюється. Ти летиш, летиш у них, все ще чуєш за собою погоню. Секунда, друга, третя, а кожна довга, як вічність, а страшна, як пекло. Ти ждеш, що ось-ось розіб'єшся, ось щось тверде і прокидаєшся. Ти весь мокрий від поту, серце б'ється швидко. Дух в грудях заперло, ти весь тримтиш і ще не знаєш, що це було перед хвилею. Сон чи ява? Чи переживав ти, коли такий сон, Масіно? А тепер подумай собі, що такий сон з усіма його страховищами. Я переживаю оце вже три роки. Не секунди, а тижні, місяці, роки. А в них кожна година здібна вбити живу душу. А я жию. І, як кажуть мої аматори, виглядає нічого собі. Я давно тупила на всі страховища свого життя, я відвчилася плакати, відівчилася жалувати, відівчилася боятися чого-небудь. У хвилинах, коли до мене вертала рефлексія і застанова, я все мала почуття, що кручуся, мовбилина в вітрі.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 Порадувала мене доля стрічою з ним тільки на те, щоб з його уст дізналася, що мій батько три місяці по моїй утечі умер. І до смерті вважав мене злодійкою. Мене, ма сіну. Мене, горду, чесну, чесну і непорочно тоді. Богом клинувся тобі, соколи мій, коли до тебе дійшли такі слухи, що я втікаю, щоб обікрала свого батька. Богом кленуся тобі нічого, нічогісінько не знала про те, що його обікрадено, а ще й пізніше дізналася. Чи ж ти міг би припустити, що я тоді, в тій хвилі, коли розсталася з тобою, могла була побігти просто до таткової канцелярії, розламати його бюрко, виняти ключі до вертаймівки і забрати з неї скрабові гроші? Як бачиш. І того загрубного батькового підозріння не ощадила мені доля. А я все диви терпила масіну. І навіть мої адоратори кажуть, що і досі виглядає непогано. Правда, вони тут під японськими кулями та гранатами не дуже перебірчиві. Те, що я тут оповідаю тобі, це лише ескіз, Нарис. Скалет моїх пригод. На докладне оповідання не стало б мені ані паперу, ані часу, ані сил. Торкнуся тільки з легка наболілих струн. Бо, вигравши повний їх концерт, можна б одуріти. Через російську границю переїхали ми без клопоту. Я трохи боялася та показалася, що не було чого. Генрес якось таємно моргнув на жандарма, що переглядав паспорти, все лише заглянув у наші і віддав їх нам назад. Зараз по виїзді з першої станції за границею до нашого купе вийшов Зигмунд. Я здивувалася, я не знала, що він іде з нами. Але ще дужче здивувалася, коли він зачав поводитися з Генресем не то як рівний з рівним, а як старший з підвладним. Він, що в Кракові мав вигляд не то люкає, не то економа, кланявся на мниську і сілкувався говорити солоденько. Тепер плескав Генрися по плечі, щипав його лице, як дівчину. Я зразу визвірилася на нього, та все було йому байдуже. Потім сказала Генрися віномисно так, щоб він почув. Віддалися люкайську душу. Та вони лише розсміялися на сі слова, і Зигмунд лишився далі в купе. Її я зу злості заплакала. Генріс заговорив до нього щось здавалося по-польськи, але так, що я нічого не розуміла. І він, відповівши тим самим жаргоном, вийшов із нашого купе і не показувався більше. «Генрисю!» – скрикнула я по його відході. Ту до свого милого і вся тремтячи зі зворушення. Хто цей чоловік? Я боюся його. Чого він хоче від нас?» І як він сміє говорити з тобою так, як і зі своїм слугою? Але ж дитино, заспокоює мене Генріс, самій Вуйко, брат моєї мами, дуже маючи обиватель з Любельського, бездітний чоловік. Чому ж ти не сказав мені цього швидше? Пощо ти представляв мені його як завсідателя свого дому? Генріс розчерванівся та зараз же сказав, бачиш, Манюсю, він в Австрії чимось скомпрометований і був там і сьогодні за паспортом нашого управителя. Я так мало знала світу Масіну, Верослав Лісі, при мамі, при батькові, серед добрих, чесних, недосвітних людей. У моїй душі щось бунтувалося проти Генрісових слів, але остане вміли відповісти нічого. Своїми жартами та поцілуєми він заспокоїв мене. Я лягла в масувку в купе і заснула, прокинулася ж тоді, як ми в'їхали на Варшавський дворець. Ми заїхали до готелю. Заночували я і Генрис у одній покою, а Зигмут у сусідні. Рано снідали разом. Потім оба вони вийшли, вилівши мені сидіти в покої і не виходити нікуди. Я дістала якусь книжку і взялася читати. Вполудне прийшов Генріс. Ми пообідали якусь мовчки, бо він був дуже втомлений. На мої питання відповідав коротко і неначе не, не раду. По обіді вийшов, не кажучи, куди йде. Вернувся аж пізно вночі. Мені здавалося, що був трохи п'яний. На мої питання не відповідав нічого, швидко заснув. Зигмун та того і пару дальших днів я не бачила. Другого дня знов те саме, третього знов. На питання, коли ж підемо до родичів, відповідав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 Одного вечора, пізно вже, прийшов Зигмунд і припровадив Генрися п'яного до добистями. «Боже мій! – скрикнула я. – Вуйцю, що йому таке?» Зигмунд зареготався. «Що я вам за Вуйцю? От постеліть тому хлопчиську і бачите, як струбився!» Генріс кинувся на всофу і Захарій одразу. «Ви не Вуйцю? Хто ж ви такий?» Я такий самий, як і Ваш Генрес. Такий самий? Що це має значити? Який же він? Такий, як я. Хто ж ви такі? Хіба я не казав вам того? Держать вас досі в дитячій невинності. Еге! ми пан Маню треба вам знати. Такі доброчинці людськості, що уменшуємо багатим людям клопоту. Я витріщила на нього очі. Він розреготався, зробив рукою зовсім недвозначний знак, як витягають щось із чужої кишені. Я вся поблідла. Хотіла кричати, та щось у горлі здавило. Потім побігла до другого, покою пробувала повіситися. Та Зигмунд, почувши, як я тріпалася на шарфі, прибіг і відрізав мене вже зовсім непритомно. Два тижні я лежала хора. Генріс уже лишав мене вдень, але сидів при мені, пильнував мене. Тепер уже не грав зі мною комедії, і говорив по щирості. Він був незлий хлопець з природи, але бездонно зіпсутий. Змалку вихопившись з батьківського дому, пройшов усів злодійську школу на Варшавському бруку. У мене серце хололо, коли я слухала його оповідань. Пробувши місяць до Лодзі, Домброви, Радома і інших міст. Ми двоє, Зигмунт, і ще кілька зовсім темних фігур, що приходили часом уночі до нашої квартири, говорили щось своїм незрозумілим злодінським жаргоном, ділилися з добичею і знову розходилися. Зигмунт був поводирем тієї шайки. Кладав плани, розділював роботу, контролював виконання. В разі непослуху або недбальства був страшно злий і острий. З часом почав і мене втягати у свої плани. Я мусила одягатися в яркі сукні і ходити з Генресем на прохід, попри вистави і склепи, де було багато панства. Я мала звертати на себе увагу і приманювати багатих паничів, а члени шайки шниряли в Єрубі і працювали. Я знала сама сіну. Моя душа бунтувалася, та проте мої уста оста сміхалися. І чим далі, тим більше підлягала якійсь магічній демонській силі Зигмунта. В міру того, як ми жили разом, Генрис якось блід і затирався в моїй душі, виявлялася вся його нікчемність, і я не звертала на нього ніякої уваги. Зигмунта я боялася, але його сила, інтелігенція і енергія імпонувала мені. Тямлю, все було в Дорпаті. Генріся вхопили на гарячим. І арештували. Я сиділа в готелі, коли до мене прибіг Сигмут. Панну Маню, одягаєтеся, що маєте найкраще. А не забудьте чисту білизну. Я витріщила на нього очі. Знімем запитання. Не глядіть на мене, як теляна, на нові ворота. Римнув він остро. Генріс заарештований. Поки що сидить в участку і не відданий до тюрми, ви можете врятувати його. Я?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 Того вечора я другий раз пробувала повіситися, але знов зигмак врятував мене. Він, очевидно, відчував, що кипить у моїй душі, і пильнував мене. Отже, давав, що не звертає на мене більш уваги, як на всякий інший знаряд своєї волі. Наша тура по російських містах простяглася довго. На весну ми злетіли до Одеси. Тут мій Генрис пропав. Зигмунд казав, що його піймали на крадіжці в кораблі. І небагато питаючи, зв'язали в мішок і кинули в море. А я думаю, що швидше він сам спрятав його. В останніх часах він шим раз сердився на нього. «Ну, Маню», – заявив мені одного вечора, – «ти тепер моя?» Я видивилася на нього з тривогою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 За те, що він силкувався показувати мені свою любов. Переслідував. Мучив мене нею. І в міру того, як я гордувала ним, ненавиділа його, знущалася над ним. І носим як, там як. Запалювався дужчою пристрастю до мене. Тратив свою волю і силу. Маню!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 По дорозі в залізничнім вагоні зо мною познайомився молодий залізничний інженер, що їхав до Іркутська. А мав їхати далі, за Байкал, до забудови залізниці. Ми розговорилися і швидко зговорилися. Він був чоловік нежунатий і йшов на добру плату в далекі некультурні краї. Я небагато й надумувалася, коли він предложив мені їхати з собою. Володимир Семенович був чудовий чоловік. Стілько смирності, делікатності та вирозумілості я ще не зустрічала у мужчини. Від першої хвилі знайомості я говорила з ним свобідно, як із старим добрим знайомим. Він услугував мені, упереджав мої бажання, вдобав за всі дрібниці в дорозі і на квартирі, як добра мати. Я не дивувалася не раз, відки в Росії беруться такі мужчини. Та швидко мені довелось пожалкувати, як вони пропадають. Як скоро і як глибоко падають. Ми зупинилися в Іркутську. Зразу на тиждень, поки не надійдуть інструкції з Петербурга. Та минув тиждень, минув другий, два, і два місяці. Інструкція не приходила. Пенсію в моєму Володі платили, то дуже гарно, а роботи не було ніякої. Веліли ждати. Ось тут я пізнала його з іншого боку. Своїми довідні ми пережили швидко, а потім він зачав нудитися зі мною. Ми переговорили з ним все, що могло цікавити його. Та швидко обоє наткнулися на такі теми, про які не хотілося говорити. Книжок не було, товариства не було. На світі сніги, морози, метелиця. Швидко мій Володя почав виходити по обіді, з дому і вертати аж п'яний надвечір. Зразу соромився того, але потім перестав і перепрошати мене. В п'яному стані він робився, зрештою, дуже милий. Жартував, сміявся, оповідав анекдоти. Тільки поневчася я дізналася, що в тім стані до нього присідається ще одна відьма. Карти. В п'яному стані його опановила пристрасть грача,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 Дива оповідали про його жорстокість і багатство. Між іншим, він був великий аматор жінок. І в кожнім своїм заводі, яких мав кільканадцять понад Байкалом, держав казали цілі гареми. Побачивши мене з Володою десь у якійсь товаристві і розвідавши, що я нешлюбна жінка, він почав міркувати, як дістати мене в свої руки. Швидко він розвідав Володину вдачу, підпоїв його, звабив до карт, і обіграв з усіх грошей. Розпаленому програною позичив невеличку суму грошей. Володя знов програв. Світлов позичив йому ще раз. Знов програв мій Володя. Тоді Світлов запропонував Володі грати на мене. Коли Володя виграє, пропадають усі позички Світлова. А як виграє? Світлов бере мене собі. Розуміється, світлов виграв. Тямлює, як нині, ту сцену масіно. Ніч. На дворі фуга, вітер виє. Я сиджу при лампі за якоюсь роботою і жду на Володю. Стукання. Входять. Не сам Володя, які ще грубі голоси. Я так і замерла зо страху. Якесь нещастя. Ходить Володя, а за ним велетень у медвежім футрі з широкою рудою бородою, з товстим червоним лицем і блискатим носом. А за ним поліцмейстр і кілька ще якихось панів. Я обстала обернулася лицем до них. Володя підходить до мене твердим кроком. У нього сльози на очах. Манюсю мовить і уриває. Потім взяв обі мої руки в своїй долоні, Поцілував їх, а потім замахнув ними і вдарив себе з усеї сили по щоках. Раз, другий, третій. «Манюсю, я підлий, я негідник. Я програв тебе в карти. О, о цьому. Неканору Ферапонтовичу програв». І показав на велетня, що розтягнувши своє лице вшир якимось нечувано широким усміхом, Підійшов один крок ближче до мене. «Так, ми мали честь і приємність», – промовив він, кланяючись незрадно. «Чого ж, панове, хочете від мене?» – запитала я ледво чотно зі зворушення. «Манюсю, забудь мене підлого», – благав ридаючи Володя. «Не варт я тебе. Одного пальчика твого не варт. Наплюй на мене. Відвернись від мене, я не твій, а ти не моя». Дуже просимо вашої милості, говорив до мене сміхаючися Родий Велетень, у нас вам Марія Карловна добре буде, як чоловік хрещений, і до вашої милості сказати вам усею душею і всім серцем. Але ж я вас не знаю і не хочу, скрикнула я до нього. Познайомимося, Марія Карловна, все діло недовге, і охота прийде. Милості просимо не гаяти часу, бо завтра нам треба в дорогу. Пакуночки свої, що вам потрібно дозвольте забрати, тут у мене й повіз на вулиці. Ні, пане, мовила я рішуче, я не розумію того всього, і прошу дати вас мені й моєму мужеві спокій. Милості просимо, Марія Карлівно, мовив незворушним солодким тоном світло. Не сердитися і не супротивлятися, і не забувати, що ми в Сибірі, а не в вашій єретицькій Німеччині. Ми ще тут, Богу, дякувати, живемо в страсі Божім і в послусі, і маємо способи уголкувати непокірних. Ось мій кум, його високоблагородіє пан поліцмейстер, може в разі потреби поговорити з вами трохи інакше. Поліцмейстер, що досі держався якось у тіні за велетенською фігурою Світлова, виступив наперед і запитав мене коротко. Ви знали Зегмонта Зембецького? Знали, правда? Не перечте, він тут у нас у Острозі, ми можемо поставити вам його до очей. І коли не хочете завтра сидіти разом з ним, то не робіть комедії і слухайте Никанора Ферапондовича. Все вам моя рада і мій розказ. На другий день, позавивана в шуби та від медвежі шкіри, я з Некануром Ферапонтовичем їхала вже на схід, далеко на схід. Обезмежно далекі снігові простори Сибірі. Микола Федорович конає. Перед моїми вікнами тільки що луснула японська бомба і знесла півдаху з будинку.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 Ще завтра можу висмикнутися на вольний світ, на кращу будушчину. А післязавтра вже не можна буде. Масіно мій, я ні про що не думаю, лише про тебе. Думка про тебе додає мені сили і певності серед оцього пекельного життя. Чи що роблю, чи куди ходжу, все мені здається, це лише для одної цілі здали. Щоб вернути туди до рідного краю, і побачити його. А яке буде наше бачення після всього? Всього того, що ось тут стоїть, як ряди мерців на тих картках. Дарма, не думаю про все. Швидше, швидше, до кінця будь він собі, який хоче. Неканур Ферапонтович був для мене дуже добрий.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 Весною, коли самого Красноярська, коли ми обоє їхали на якийсь його завод, на нас напали бродяги. Мабуть, довго завсідалися на нього. Мабуть, візник був у змові з ним. Досить. Їдемо лісовою просікою. Раз – гоу. Коні стають, і до нас з усіх боків тиснуться страшні кулаті обличчя. блискотять ножі, револьвери. Неканур Ферапонтович боронився. Був страшенно сильний. Та з самого початку Бороні один бродяга ввіпхнув йому свій ніж між лопатки. Він рванувся, і ніж лишився в тілі. Доки ніж був у тілі, доти Никанор Ферапонтович боронився. Кидав напасників, як снопи, лапав, ламав їм ноги копняками своїх здоровенних чобіт. Та коли бродяга підсунувся ззаду і вирвав ніж з рани, Никанор Ферапонтович швидко ослаб і покотився додолу. Мучили його страшенно. Знущалися над ним, поки не сконав. Я сиділа в повозі, як труп. І гляділа на те труп, я очима. Потім ми поїхали. Хто такий? На козлі сидів інший візник. В обік мене, в футрі, Неканора Ферапонтовича. Зигмунд.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 Я дісталася в Аташкові. Його звали коротко Сашка. Але хто він був, якої народності, якої віри, цього не знав ніхто. І до цього було всім байдуже. Мені здається, що він був жит. Зигмунд покинув в Атагу, шепнувши мені на відхіднім. Не бійся. По двох тижнях в Атагу в її лісовій краївці обскочили три роти солдат. Сашку на місці повісили.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 Те, що тепер прийшло майже рік, це було найтяжче. Найстрашніше з усього, що я зазнала в житті. Ані побут між лодіями, ані блукання по сибірських тундрах, ані життя в таєзі серед бродях не було для мене таке страшне та погане, як життя в домі капітана-справника Серебрякова. У нього була шлюбна жінка, зла як гадюка, але загукана на ним. Держана в страсі і вічних побоях. Подумай, як це нам було жити в Бог? Капітан разу раз пив, а в п'янім виді бив нас обох, не розбираючи. Ні ночі минали мені, як у найтяжчій каторзі. Нарешті я втекла від нього. Хотіла йти в Байкал, утопитися, та не на поїзд, яким їхали війська на війну з Китаю. Я поїхала з ними. Мені байдуже було з ким. Страшна була ніч. Бомбардування сильніше, як будь-коли досі. Здавалося, що все місто розтрощить на порох. Микола Федорович умер. Ховають його з парадою. Сьогодні тихо, штурм відбито. Обі сторони ховають убитих та перев'язують ранених. Якби ти бачив. Що криється в сих худеньких, невидних словах. Китаєць говорить мені. Ся ніч, почта поїхав. Кінчу сей лист досить. І так усього не переповісти. А ми ж доказ, що я не хотіла утаїти від тебе нічого. Прощавай, любий мій. Та ні. Не буду розжалоблювати себе. А побачимося? Як не тут, то там. Віриш, в бачення там. Я вірю. Здається, що якби на хвилю перестала вірити, здурила б. Руку наложила б на себе. А може, вся сама віра симптом божевілля. Прощає. Гармати грають. Чи новий штурм? Іду над море, щоб передати лист китайцеві. Ще раз прощаю. До побачення. Твоя сойка. І все має бути правда? Ні, ніколи. Глупа, романтична дівчина повидумувала, щоб... Та що сия? Три чверті на дванадцяту, Господи, а я сиджу над цим листом і весь замочив його сльозами. Цілу годину просидів. Сам. Себе не тямлячи і плачучи. Що все зі мною діється? Новорічна година наближається. Чи так, то я надіявся зустрічати її. Де мої сподівані радощі? Де мої естетичні принципи? Де моє тихе задоволення? Пропало. Пропало все. Ось де життя. Ось де страждання. Ось де боротьба, розчарування і безмежні муки. І крихітки радощів, задля яких і безмежні муки не муки. Що таке чоловік для чоловіка? І кат? І Бог? З ним живеш, мучишся, а без нього ще гірше. Жорстока, безвихідна загадка. До побачення, так вона кінчить. Та невже все можливе, невже для нас розділених так многими могилами є якесь побачення? Ні, не, не вірю понад ті могили пливе рікою одно велике неперервне страждання і мучить нас. До побачення серце приходь. Приходь, що врятувалися, переходячи через стільки могил, що лишилося живе в наших серцях по стількох руїнах. Нехай живе, нехай надіється. Бо не для нас надія Не для нас весна Ми змарнували її Поховали Нашої весни Не воскресить ніяка сила Де ти тепер? Чи все ще там У тім кровавім порт Артурі Серед ранених та призначених на загибель Сама носячи своє велике кладовище в серці чи, може, давно вже твої кості розмиває бурхливе жовте море? Чи, може, знов доля викинула тебе в широкий світ, у сибірські тундри, китайські брудні передмістя, вкинула в болото і грається тобою, як забруканою попсованою запавкою? поки не кине десь на смітнику. Сурися. Нехай усю новорічну годину Хоч дух твій перелине через мою хату І торкне мене своїм крилом Нехай його подих донесе хвилю дійсного Широкого, многостраждущого життя моє слимакове, паперове та негідне існування Може, я прокинуся І стрясу з себе ті пута і рвануся до нового життя. Дзвоник у передпокої. Всю пору. Що все таке? Телеграма? І вас всі, мабуть, спить уже. Та ні. Чую, відмикає. Якийсь гомін. Що се? Хто се До мене в таку пору? Кроки в салоні. Сити Івасю. Я прошу пана. Ти ще не спав? Е, ні, прошу пана, читав досі. Що там таке? Якась пані в покою конче хоче бачитися з паном. Пані? Стара, молода. Не знаю, завилюнована. Я перепрошав, не хотіла йти? Скинула футро, там холодно, а вона сидить у такій легкій сукні, червоні з білими цятками проси